u ime Otc i Sine svatoga Duha. Ako nam je ikad, braći i sestre, potrebno nadahnuće Duha Svetoga, to je upravo današnji dan, odnosno današnji praznik. Jer samo njegovom silom i njegovim dejstvom možemo razumijeti ono što se desilo. Također njegovom silom i njegovim dejstvom. Dakle, Bez duha svetog i bez njegove sile mi ne možemo da razumijemo ovaj praznik, mi ne možemo da se njemu raduje. I zato nam je danas, baš danas, I te kako potrebna snaga, sila i blagodat duha sveža. Jer kao što rekao smo danas, proslavljamo, kako i sam tropar naglašava, početak našeg spasenja. Jer kako se u istom troparu govori Sin Boži Sin Djeve Postaju A kako je do toga došlo Crkva nas uči Da vjerujemo da je došlo Silom Idejstvom Duha Svetoga Kao što je i Sveti Arhangel Gavrilo rekao prečistoj djevi, kad je pitala kako će to biti kad ja ne znam za muža, kad je odgovorio da će sam duh sveti doći i osvijenit sila višnjega i da će začeti od duha svetoga. I do toga i došlo braće i sestre na današnji dan. I današnji praznik zapravo jeste kapija svih ostalih praznika. Te stoga i našeg spasenja, potencijalno spasenja svakog čovjeka. Kako ćemo mi odgovoriti? kako ćemo mi sarađivati, to je nešto drugo. Ali na današnji dan otvorene su dveri za sve. S tim što u isto vrijeme ovaj praznik pokazuje, ukazuje i poziva na jedinog ko može da spasa i na jedinu koja je rodila spasitelja i toga rodila raskodnog začuvši braće i sestre s jelom i dejstvom Duh Svetog a sve svetim Bogu vođenjem Oca i na današnji dan Na jedan čudesan način, u utrobi presvete bogorodice, sve ta trojice otvara se prema čovjeku i stiče se mogućnost da čovjek postane pričasnik božanskih sile, božanske lagodati a most na kome smo se sreli, braće i sestre, mi, ljudi, pavi i smrtno ranjeni, i Bog. Dakle, most na kome smo se sreli jeste utloba presveta Bogorodica. U ovim divnim himnama koje je Duh Sveti ispjevao preko svetih ljudi vidimo da se ne odmiče mnogo od onog što je zaista glavno i nama najvažnije, a to je da se u utrobi Presvete Bogorodice desilo ono što je I nama, braći i sestri, te kako važno i nama potrebno i u krajnjem zbog nas se i desio. Dejstvo začeća Božijeg. Ono i dan danas, braći i sestre, pokreće, krijepi, osvećuje, očišćuje i obožuje, spasava. I ovo naše stajanje i ova naša služba ovi naši pokušaj sve je to, braći i sestre direktno i nadamo se da jeste jer ne bi valjavo da nije da je to direktno povezano s ovim praznikom jer čitava crkva, braći i sestre sa svim svojim projavam vidljivim i nevidljivi ishodi iz utrobe presvete bogorodice i ima za svoj početak da tako kažemo ovaj praznik. Bespočetni Bog počinje da traje, da tako kažemo, u vremenu da bi nas od pale pale podigao i učinio besmrtnim i vječnim. Onaj koji nema početak evo danas uzima na sebe ljudsku prirodu, rađa se u vremenu i u prostoru i time i u vremenu i u prostoru pravi pukotinu veliki ubr치 се се pukotinu кроз којој излазе ти генерације и генерације них који су у njemu препознали брата која воде у vječni život. А, препознавши у њему спасење своје, сви они су и те како поштовали и ону кроз коју нам је та моћност дарована. Пресвету, пречисту и преблагословену Богородицу нашу bogorodicu. Čujemo da je u ovim himnama crkva, odnosno duh sveti, naziva i blagodatno. I sam sveti arhangel Gavril kaže raduj se blagodatna gospod je s tobom. To je, braće i sestre, ta nova mogućnost i ta nova sila koju crkva pravoslavna do dana današnjeg nudi, pozivajući svoja čada i one koji to nisu da budu, da bi sami mogli da prime blabodat. Jer prečista i presveta vladičica naša Bogorodice primila je blagodat, odnosno primila je samog Boga, taj neiscrpni istočnik, braća i sestra, blagodati. Primila ga je u sebe i rodila ga i rodivši ga, dala svima nama da pijemo živu vodu. I do dana današnjeg ta voda teče u crk i pravoslavnoj. Voda blagodatna, oživljujuća. I kad kažemo raduje se blagodatna, kada Hangel pozdravlja nju, on pozdravlja braća i sestre kroz nju. I kroz nju pozdravlja čitav ljudski rod pozdravak kroz nju čitavu eh, ljudsku prirodu, braći i sest. Pa u ljudsku prirodu njoj se, braća, rekaš i raduj se ljudska prirodu, jer od danas dobijaš novu mogućnost, jer je Bog primio tebe, uzeo te је сједињо са својом божанском природом не раскидиво и сам им тим обезбедио људској природи проћи сесре страшне могућности страшне могућности до тад не виђе да човек може да се сједињује са Богом da se obožuje, da postane Bog. I što je vrlo važno naglasiti, Bog je postao čovjek, braći i sestri i od tog trenutka ljudska priroda u njem postaje nepodložna promjena. Izmjeni i pao kao što je to bilo sa također čistom prirodom Adamovom, ali isprobanom, iskušanom i posle iskušenja, odnosno neposlušanja, oborenom i kao takvom oborenom i inficiranom, pad je padje u isto vrijeme i Pa smo je spoprimili... Demonsku energiju, demonski prilog, zmino riječ i kroz uši, kroz um, kroz volju i kroz srce demonska krv ušla u čovjeku, ušla u ljudsku prirodu i duboko je braće i sestre povrijedilo. Kako uče sveti oci, povrijedilo je sam korijen braće i sestre. Totalno smo zatrovani bila i do dan-danas, svi oni koji su van crkve pravoslavne, to jest koji se nisu krstili u njoj i miro pomazali, i time, da kažemo, presazdali, i nakalemili na taj, kako ga naziva sveti Grigorije Palama, novi korijen, oni dan-danas leže u teškoj bolesti i u teškom padu. Dakle, ljudska priroda je tada bila poražena. I svi oni koji su se rađali od sjemena, zajedno sa sjemenom su primali i pad, primali povez, primali grijev. U grijezima začetljali. I do dana da naši je, je tako. Klo sjeme ide smrt. A u svetom krštenju mi primamo nebesko sjeme. Primamo duha svetoga. I začinjemo se u utrobi crkve od duha svetoga, braći i sestri. I u svetoj tajni krštenja i miropomezanja takođe se naša pala priroda obnavna oblačajući se u Hrista Boga čovjeka koji na današnji dan prima ljudsku prirodu dakle sjedinjuje sa svojom božanskom prirodom nesliveno i neraskidivo I kao takva, braći i sestri, naša priroda, ljudska priroda, ima snažno utemeljenje. Ima nepokolebljiv temelj. I nepodložna je bilo kakvoj promjeni i, I padu. To su potpuno nove mogućnosti, braći i sestri. Nove mogućnosti. Zato svi mi koji smo u crkvi, treba da se radujemo zaista se radujemo ali to, tom dubokom radošću tom svetom duhovnom, mističnom radošću da se radujemo braću i sestre onom radošću koja je potpuno nepoznata svijetu potpuno nepoznata i osjeće uvijek nepoznata svijet odnosno pokušaj postojanja van crkve a to nazivamo svijetom, njemu je ta radost potpuno nepoznata, jer ta radost je moguća samo u duhu svetom, a svijet ne može da primi duha svetoga, ne poznaje ga, ne može da ga primi, te stoga ne može ni da se radoje ovim tako uzvišenim praznicima. Tako da zapravo na današnji dan čovjek može tačno nepogrešivo da istestira sebe. Ako se na današnji dan ne radimo, ako se na današnji dan projavljuje tuga unja, člamotinje, mržnja, zloba, ili bilo kakva karakteristika palovog čovjeka. Naravno, postoji borba, ali borba je nešto drugo, nešto što se ne gaji nego što se iskorjenjuje sebe. To je proces koji traje, ali u namjeri mi hoćemo novu. Dakle, govorimo onima koji su pomireni sa padom. Na današnji dan tačno se vidi da li nas Duh Sveti obavijestio, to je da li nas je Duh Sveti posjetio. Jer današnji praznik, braći i sestre, zaista traži radost i ne priznaje nikakvu tugu radost svetu i duhovnu jer je gospodu činio za nas strašno djelom. Kako kaže sveti Makarije, raviti na jednom mjestu, da je to strašno čudo što je Bog uradio za nas. To je nešto potpuno nevjerovatno da tako kažem. Potpuno čudesno. Na koji i je Bog podigao ljudsku prirodu? Usled naše otupjelosti, velike otupjelosti i okamenjenosti, mi ladno polazimo kored tih događaja. Navodno, praznojući. Ali, braći i seste, ovaj praznik mora da oduševim. Ovaj praznik i svi praznici, mada govorimo o ovom, jer je on kapija i nije zavutna scena blagovjesi na carskim dverima, na ovim dverima na kojima stojimo, na koji nam se i Bog pojavljuje u svetoj tajni priječašće. Nije su zavutna na carskim dverima, jer se na, na taj dan otvorilo nebo, braćo i sestre, i Sa svetih nadnebesnih visina počela da se izliva bujica blagodat, blagodatna bujica, braći i sestri, koja umiva, čisti, osvećuje hrani i obožuje ljudski lod, ljudsku prirodu. Zato je praznik, ne trpi površno radost, ne trpi dijelimično radost, Ovaj praznik traži potpunu radost, traži jer uvodi u jedno novo postojanje, u jedno novi prostor, u jedno novo carstvo, carstvo nebesko, gdje nema ni bola, ni tuge, ni bolesti, ni uzdisa, a sve to omogućeno samim Bogom. To je s njegovim svetim po apogoćenju. I te temelje, braća i sest, to više niko ne može da pomijeka. Niko više ne može odvojiti ljudsku prirodu od božanske prirode u vičnosti Boga čovjeka Isusa Hrista. Sile tame mogu da urade da obmanu, da prevare. Ova žući. I tako da nas odvoje od crkve, odnosno od mogućnosti da se obožinu. To je spasen. To mogu. Ali da odvoje ljudsku prirodu, u ličnosti Boga čovjeka, od božanske prirode, to, braći i sestre, niko ne može. I to je, da tako kažemo, trijumf crkve, to je njena pobjeda i izvor večne radosti i snažne nade i jakje vjere i neđosve ljubavi prema Bogu. Ljubavi koja se u pojavljuje kroz ljudsku prirodu. Bog može da ljudskim usnama. Može da te pomiluje dodirom ruke. Može da ti pljune u oči. Može pljuvačkom da ti vrati govor, slug. Može dodirom da te očisti od bolesti. Može glasom da ti prosvećuje um govoreći ti nebeske riječi kroz proste priče ali nebeski duh otvara um može da dodiruje mrtvog i onda ustane iz mrtvih i što je najvažnije i najčudesnije u crkvi može da ti da svoje božansko obnjeno tijelo i božansku obnjenu krv. I da te ne opali nego da te hrani i krvlju svojom božanskom da te vezuje za sebe. To, braću i sestre, govori ovaj praznik i kao neka klica i kao neko sjeme koje se razgrana u sve ono što mi danas vidimo sve ono čime se oduševljavamo u crkvi sve one svetitelje koje volimo, koje praznujemo koje znamo i koje ne znamo sve one čudesne podvige kojima se divimo i one podvižnike za koje nikad nismo čuli dakle čitalo stablo crkve pravoslavne sa svim njenim svetim i besmrtnim kodovim sjemetog stabla korijen evo danas posijan u ljudsku prirodu broće i sestri. u utrovu presvete bogorodice i duhom svetim dobismo novog čovjeka novoga dama u koga se svi oblačimo I u njemu i sami novi ljudi postajemo. Jer mi smo od svetog krštenja novi ljudi. Nažalost, svijet danas agresivno ne dozvoljava da se to zna i da se o tome govori. I zaista mnogo čutimo i mi sami. A to je nepravedno. Velika je nepravda čutati. Zamislimo samo kakav bi krije bio na svetim apostolima da su prečutali blage vijesti, blagu vijest. I crkva do dane današnje hoće da prenosi blagu vijest. Nema namjeru da se svađa, da se prepire, da osuđuje, nego da prenese blagu vijest i da pozove ljude u carstvo nebesko na jedan vrlo praktičan način. Vrlo praktičan i vrlo opipljiv način i vrlo moguće. Samo je treba čuti, samo je treba prići i samo je treba poslušati. To je jedan od važnijih uslova da se u crkvi živi poslušan. Kao što i Presveta Bogorodica bila poslušna Vodnih Gospodnjom. I svi sveci Boži svih hrišćani, tako i mi danas treba da budemo poslušni i Bog će sve da nam obezbijedi što nam bude trebalo i za vremena za, o, za ovo provođanje i za ovaj život u vremenu i za ono što je najvažnije i najpotrebnije u vječnosti, a to je On sam i njegova božanska blagodin ako braće i sestre prizovimo duha svetoga na današnji dan da dođe samo njega treba zvati jer ne treba nam danas niku drugi braće i sestre treba prizivati duha svetoga životvornoga duha istine da uđe u nas da se useli u nas da nas očisti od svake nečistote i da ove čudesne tajne da nas spase da spase duše naše jer onaj kome je se otkriva tajna ko je okom srca, to je umom sagleda, njemu je spasenje tu ispred nosa ispred usana tu mu je spasenje jer mu je Spasitelj tu, začet, polaploćen, rođen, tu je ispred njega, čuje ga, dodiruje ga, sahranjuje ga, vastka svoga gleda, gleda bi vaznesenog i duhom svetim opštimo se njim u crke Božje. Jer duhom svetim, braći i sestre, mi opštimo sa sinom i kroz sina sa Otcem nebeskim. To je crkva, to je ono što ona daje, to su te mogućnosti koja nam ona nudi, a sve to, braću sestre, od današnjeg dana. Do danas, do blagoviesti, samo u najavi, a od danas, evo ga tu i Silno Dejstvuje Počeši od Presvete Bogorodice Od Nazareta, njene utrobe Evo do dana današnjeg I u ovom gradu I u svakom gradu gdje ima Pravoslavnih hrišćana Gdje ima pravoslavnih Svrštenika, episkopa Pravoslavnih hramova Gdje se služi sveta služba Božja Gdje narod učestuju svetim tajnama crkve. Tamo je ta sila, tamo je blagodat Božja i nije onda samo presveta bogorodica blagodatna, mada je ona na poseba način, nego svimi braći i sestre zahvaljujući njoj, zahvaljujući duhu svetom koji osjeni i čim dejstvom dođi do začetja sina jedinorodnog oca nebeskog. Njima Otcu, Sinu i Svetomu Duhu trojici jedno slušnoj, životvornoj, nerazdjeljivoj, jednom Bogu u trojici proslavljan u crpi pravoslavnoj neka je slava na današnji dan I u sutrašnjem danu i u sve dani, koliko ih bude u ovom nizanju, kroz vrijeme, kroz prostor, neka je slavaju u vremenu i u danima, neka je slavaju u vječnosti i u onom nezaleznom osmom danu. Amin Bože dajte.